1. 4 de l'FM molt, molt bona nit, família eh, Són les 11 de la nit d'aquest 10 d'abril del 2015 eh, en directe des del casal popular d'Atjur de Terrassa Sigum molt benvinguts i molt benvingudes a una edició especialíssima de la Mamba Negra, el BCO i el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de radio Trama Trama especialíssim, tercera parada del Raiotrama On Tour, que ja va passar per l'Ateneu de Barberà i el velòdrom de Sabadell. Avui estem al casal popular Latzur de Terrassa, el carrer Arquímedes número 89, un espai alliberat i autogestionat gràcies a la sinergia de diverses persones i col·lectius com són eh, la CUP, Arran, l'Assemblea d'Estudiants de Terrassa i l'Assemblea de Latzur. Eh, col·lectius eh, que, que, com diem, estan per eh, davant... Eh, uh, com està això? Uh, molt malament aquesta presentació, col·lectius que davant d'un món i una societat cada cop més injusta i desigual volen crear alternatives amb un espai d'autogestió i pressa de decisions col·lectives perquè només entre totes tot. A més, eh, eh, aquest espai va, ser recentment, eh, recentment va, va patir una agressió feixista davant de la qual no recolarem perquè no passaran i, i no passaran. I a més a més avui, també per primera vegada en, en la història de rei i Trama, Uh, escoltarem un mix de programes de Ràdio Trama amb la Mamma Negra, el Generació BCO i el Pim Pam Pum, com hem dit, i el tour, el tour de Ràdio Trama continuarà el proper divendres 17 d'abril, al Casal Popular del Buirac de Cerdanyola del Vallès, al carrer Torrent 48, també amb un mix de programes. El següent serà el divendres 8 de maig a partir de les 10, al Casal de Joves obriu pas uh, a Barberà del Vallès, al carrer Pere Sant Feliu número 24-26, amb un especial programa del Pim Pam Pum, Uh, Prosseguirà aquest tour el divendres 16 de maig uh, a partir de les 12 del migdia a la taverna La Manuda, la taverna del Puyastre, carrer Torrent número 61 uh, de Cerdanyola amb un especialíssim BCO i, i, i uh, acabarà el dissabte 30 de maig a les 10 del de, de, de vespre uh, al, casal, uh, al, al casal La Impremta de, de Sant Quirze del Vallès al carrer Pompeu Fabra número 52 en punxada de, de la Mama Negra. Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell, nascuda l'any 2003 al voltant dels col·lectius del Moviment Popular de Sabadell, la que lluiten per la transformació social i política, es va crear una assemblea que gestionava l'espai, els materials, els horaris d'emissió i els actes de, de la primera Ràdio Lliure eh, de Sabadell. El projecte de Ràdio Trama va anar creixent fins a solir una grella amb una vintena de programes de temàtiques diverses de creació pròpia i d'altres cedits de diferents ràdios lliures catalanes. Aleshores comptava amb una antena d'emissió per FM, al 91.4, i també amb directa via streaming. Van ser anys amb una forta implicació de les diferents lluites socials i polítiques a nivell local, comarcal i dels països catalans. Mica en mica, però, els programes emesos van anar minvant. Al mateix temps que es perdia l'emissió en directe tant, eh, tant FM com de FM com de via streaming. L'assemblea va anar perdent força i la ràdio va entrar en una era de letàrgia. Dos anys més tard, un petit grup de persones tornen a engegar l'assemblea de radiotrama per intentar tornar a funcionar com el que sempre ha estat, la ràdio lliure de Sabadell, la ràdio dels moviments socials i de totes les que lluitem per una societat més justa i un món millor, un projecte de difusió de la cultura, de suma de sinergies i de créixer en col·lectiu, un projecte per donar veu a la sense veu i denunciar les injustícies d'un sistema injust que ens asfixia. Així doncs, resorgeix el projecte comunicatiu, local, independent, assemblari i autogestionat, Torna a Ràdio això és, i així comença el mix de programes d'avui a l'Ajur. Donarem pas a la... Donarem pas, com sempre, a la presentació de la gent que conformem la taula, avui plena de gent, a la, meva, a la meva dreta, el que no hi pot faltar, perquè si està ell això no sona, que és el mestre Tecles, que és el Ricky que dius Gardela. Hola, hola família. Hola. Avui jugues a casa, eh? Sí, avui juga a casa. Sí. Molt bé A l'altra banda tenim el Manolo, el nostre amic, el nostre company de Barberà. Què dius, guapo? Ei, què passa, penya? Aquí, a, a, a, ja tocava Riqui, no? Per això està a casa un dia, perquè últimament... Sí, Era... Jo sempre vaig de, de foraster, però... Has bueno. complit-ho bé. Era una signatura pendent, i tant. A la banda del, del, del Manolo tenim el Luigi, el nostre company del BCO. que dius, guapo? Bona nit a tothom. Hòstia, sona fort, eh? El sona meu? fort, eh? Sí, sí. sí, sí. Impressionant. I a l'altra banda tenim el, el mestre Molla, al Molla, eh, representant de la Manva Negra, del programa de música negra, de música amb pur vinil de Terra i Trama. Molt diu, de... nit, moltes gràcies. Ens sembla que et toca a tu obrir, poc diria? Sí, sí així, mi, sense, no. més... sense més, sense més em sembla que, que començarem a tirar, a tirar te toca a mi, toca toca a tu, Luigi, vale. Sí, no sí, el... equivocat. Doncs jo començo a explicar-vos una mica què és el que fem al generació BCO, que som un programa que vam començar a fa doncs jo crec que fas quatre o 5 anys. I hem estat també parats no? com el projecte de la ràdio va estar també en standby, doncs nosaltres igual. I, I ara tornem amb força amb tota la gent, doncs això del Vimm pum de la mamba. I, i bé som el programa el fem jo sobre el Wii i el Jaume que avui no ha pogut venir. I us començarem. Bé, això nosaltres fem música de bandes sonores, a pel·lícules, i avui comencem amb una que segur que la reconeixeu, que és de Regreso al futuro. I és de Johnny B. la que canta el Martin quan està ja els anys 50. I dale, Ricky va. Come. Eh, molt bé, eh? molt bé. Què, què us semblat? Estarà bé, bé, no? Rock Quins records, no? De, Del Marty McFly, de Tartoc... Talk... Faran a la 4, eh? Ho sabeu o no? no? És mentida. La vengança. Amb què, amb què hem de continuar ara? Ui, s'acople. Ui, s'acople. Problemes tècnics? No passa. Podem, hem d'anar xerrant de coses perquè no poden haver silencis a la ràdio. Ho sabeu, no? Pues, avui... Bueno. Es Explica-te un, explica un xiste. No sé, tio... Eh, eh penya, com esteu? Què tal? Això, quina ciutat era aquesta? És que portem un tour d'aquest bastant hardcore. Això és, és Tour Ruella de Montgrí, no? no, no bueno. Ja se'ns ha acabat el rollo?, eh? Sí, sí, sí. Moya, explica'l. No Sabe la cal que, que diu? No, no. Es que no me'n sé. No sé xiste. Mm. Aquí el... oh, us, puc, us, us puc coses del, del BCO, al doncs BCE posem bandes sonores de pel·lícules. però a banda d'això ho profitem per posar temes de música bastant bons i també per inventar-nos coses de les pel·. Les que no coneixem, perquè, vale, som uns frigis i ens agrada molt el cinema, però hi ha moltes coses que no sabem, perquè no som especialistes i ens' ho inventem i mola bastant. Escolteu-lo, tenim, tenim molts programes allà al podcast que podeu mirar i hi ha programes que són bons i altres que no. Però bueno. Us inventeu les pel·lis, també, no? En plan... Jo tinc un projecte de pel·lis que potser el faig algun dia. Eh? Ja veureu. Tenim una sèrie també, això sí que és veritat. Tenim un parell d'episodis d'una sèrie una mica cutre, que ara em fa, una, ara em fa vergonya. vergonya. L'altre dia em van parar i em van dir... Oh, la sèrie que ja acabas de dir, fa uns quants anys ja d'això i és, eh... guion guion mia. Eh? Et ja continua parlant, parlar, Enric? No? Sí, crec que continua els problemes tècnics. Una miqueta, eh, només. Això s'endrena o Hola Marta, què tal? Ja, però jo no veig la gent que hi ha aquí, no la veig. O sigui, la finestra. <laughs> Continuem i tira valor. Sí, s'està gravant o no per això? Sí. Sí, es grava. S'està grabant, si editarem. Perfecte. Cap problema. En rigoroso directo, no? Problema és el, del rigoroso directo. Bueno, va, pues seguirem. Tot això passa perquè comença el pim-pam-pum i, i venen tempestes de, del sud. No? Sí, seguim? Sí, sí, seguim, seguim. Vinga, doncs pues seguim i avui començo jo el pim-pam-pum eh, des de les Gavarres, amb els exèrcits d'alliberament musical que han tret un discafó ara al 2015, que es diu Fars, i porto un tema que, que han gravat amb els Llàgrimes de Sangre, que es diu Societat de Control, un temazo de 7 minuts, que l'havia preparat per si no es podia fumar, perquè tinguéssim temps d'anar fora al carrer a fer uns pitis. Eh, molt, bé. molt bé. Però bé, bueno, el tirarem, no? Vinga, fotem-li canya. A estas alturas parece que no hay solución, pero yo sé navegar con el viendo en contra el horizonte es más grande que su control y la mente está buscando una escapatoria. Puede salir bien o mal, pero lo voy a intentar. No está tan lejos ese sitio al que quieres llegar y cada paso en esa senda propia dejará huellas en la tierra como en la historia. Acabes, la capa, la chaqueta y shoes, podrán seguir al teu recorrido por las cámaras, todos vans y del metro. Tú, ca Estaven quiets. Víctimes de control de radares, i, que no los ves de cámara, tu cara grava con descalones se trenen. Mi tierra cada dos por tres. Encontrarà checkpoints de la poli com un Israel. El camino per la vida mentre es ponen les faroles. Deu ser pel magnetisme, el mecanisme que ens controla. És la nova escola de l'espia. És una gran arpia que el teu pa de cada dia sempre escola cola. I en aquesta història m'hi trobo desorientat. Què se suposa que he de fer perquè estic programat Una dura lluita eterna entre deure i voluntat. Està atacant amb burocràcia i quedes fora de combat crac. És l'escaquimat de la mà del gran germà cap al ramat. Tecnologia punta que m'apunta durant el recorregut de casa. El curro, em moc amb la marabunda que m'oculta. Dut en mà d'anonimat i ni tan sols això resulta. Aquí sóc carn de multa, estat capitalista. perquè no em deixes viure? Que altrà el control del meu subpriura. Només queda la lluita. OK. Està es Barcelona al Valens. Eso es crucial. A cet vigilant col del sistema. Cualquier dicho acto supercibo a sus esquemas. Puede desencadenar una dura condena. Yo como el de Wajer me siento bajo escucha. Registran mis palabras, mis mensajes y usan la información para el control masivo de la lucha. Abre los ojos, de seguridad solo es una excusa. La de control y la vigilancia y sortirà als diaris de mar. No sienten alerta al caminar, ni el brazo en brazo. Can provas i banderes, fan cases de bruixes. Els Mossos fan fotos a qui posa que putxes. Ei, però tu que estàs fent? Gravant la cara a la gent. Enfoca capell, pedrats delinqüents. Venen de paisa, ens volen encausar. Amb els mòbils punxats Us Tor i Rise Up. Enfoquen en el trànsit, si hi ha fum, en pell d'Aranzo. Helicòlters segueixen la mani de llum. ¿Cómo te llamas, si es Espartame. Veo que no eres tonto, sino inteligente. Y eso es peligroso para un esclavo. No olvides esto. A partir de ahora vigilaré todos tus actos. Es la Xerzi, la lluvan musical. Lágrimas de sangre, creando vínculos, creando hermandad. Porque ellos ya nos tienen vinculados. Nos tienen controlados. Contrones en el dirigido, tienen grabados. Estás perdido con este móvil que me has comprado. La estación está dotada de cámaras de videovigilancia Mi libertad vigilada está garantizada Yo estoy mucho más tranquilo Sabiendo que el gran hermano me graba O al menos en teoría No me pronunciaré sobre mi parecer en este punto no me meto en sus asuntos, los míos dos juego en un muro y me siento mucho más seguro, todavía vivo en de realidad, de la ciberutopía, enganchado una pantalla de por vida, infinito material, audiovisual es lo habitual, saturándome mi cerebro para impedirme pensar con claridad y al final el que se expone señor yo, el contenido que me ofrece responde a estudios de mercado, me queda claro, estoy siendo observado, para tenerme controlado, Bullshit. Adivinar lo que me gusta, no consigo que no falle nunca. Estar a cambiar si la mierda que me ofrece no me gusta, me da joder doy clobando. Donde la risa no es más que una tensión muscular, donde la prisa és el gas, el combustible patar, donde la visa es el as, lo que tienes va costar en un fuego en cuyas cartas no reparte la part. Sóc un número en l'arxiu, una empremta digital, un codi de març, un de dades, una carpeta, la central. Un objectiu, un potencial. Saben que pensen que faig un dor molt meu, entorn... Torna el CNI, l'NCA, abans de Rup6, ara el Ciccat. Estic trincat i no sé qui vindrà per mi els Mossos al el Mossad. I em moc enmig d'aquesta barbaritat amb el desig de cremar la ciutat. Anem arrossegant una gran bola, que és la nostra por. I presos d'aquest pànic malvivit, passegant el dolor. Conscients que la nostra història és la dels perdedors. S Obre l'escletxa, prens a la metge, trama la fuga d'aquesta presó. Visca l'angle mort, envoltat d'objectius. El cel estable de drons i els carrers defectius. I et diuen, però, què més bo? et viuure ten els en viu tres en el que i escriu Societat de control i de vigilància qui sortirà per diari deà Procient si danarre del Jo ja anirem braç amb braç La Societat de control i de vigilància qui sortirà pels diari deà Proscientre solo rodeado de amigos, si vas con el táctil te has perdido los otros sentidos, el mundo ya no es el mismo, hermana no es lo mismo, mirar por la ventana que verlo a través de Windows, hay que sentirlo y empatizar al ver, la verdad al natural no la mentira en HD. Vaja discazo que han fet els exèrcits d'alliberament musical amb aquest farç que jo us recomano que us piqueu a la web perquè està en descàrrega gratuïta i, i és un discazo. Es, es, es, és Energia a tope. Energia tope. Sí, la veritat és que fa patxoca, exèrcit d'alliberament musical, una banda que ha sonat abastament al pimp pam pum i que segueixi sonant perquè porten cada vegada del bo al millor. Continuem amb més, amb més música de la bona. que Ara va la gent de La Mamba Negra, que ens portaran un temazo dels seus. Què dius, molla, guapo, què? Doncs sí, no, no volem parlar de les pintades llitges que van pintar aquí a l'Azur, però per deixar clar que no els volem ni a Terrassa ni enlloc i que se'n vagin ben i ben lluny, eh, La Mama Negra us porta un tema dels specials, eh, meti que van d'anglesa de mitjans dels 80, que integraven membres de, de totes les ètnies i colors diferents. I bueno, per aquella època van començar a sorgir els primers caprapats racistes i els despecials van, van gravar un tema que és el que us porto, Racist Friant, o Amic Racista, per si no sabeu anglès i tal, a, amb el que va tractar de posicionar-se en contra d'aquella porria creixent. I res, bueno, aquí us el deixo, Racist Friant de despecials. De Enjoy! Bueno, bueno, bueno. Muy profesional. El, el problema és que s'acopla i bé, bueno, és, és així, això, això funciona tot, així. No? I que ens enganxa el toro que estem a fora fent birres i petes i això, això funciona ràdio, així. La ràdio, coses de del feix. directe, coses del directe. Va com va, va com va. Ara bé, no s'atura la bona música, la música negra, la música relacionada amb el cinema i la música combativa tampoc. Ara ens sembla acabar la relacionada amb el cinema perquè ens ve el Luigi amb el sí. BCO. Torno, torno a venir jo. Vosaltres no sé si em sentiu. No us, de, eh, des d'aquí se sent superbé. O sigui, amb el casco se sent bé, s'està gravant bé. Us, us ho podeu escoltar a casa després tranquil·lament, el que estàvem dient. Se sent molt bé. Eh, ara, bé, ja veus, o sigui, a grito pelado. Ara busarem els dropping Murphys. Uuuuh, uh, molt bé, de... molt bé. Em... Sembles el pum tio. És que tinc problemes per recordar els noms de... dels grups. Doncs és d'una banda sonora de la pel·lícula Infiltrados, on sura el xavalet aquest de Titanic. Sabeu qui és? Leonardo DiCaprio. Este, este, este. I el Mark Wahlberg, també. I bueno, és una pel·li que està molt bé. Y aquel tema es un temazo que para ballar y para todo es brutal. O Achaquéos sea, a la cresta una miqueta, hombre. Posal y a ver si disfrutamos de la música un poco, va. Chicha, chicha. Pimpam pum, eh? Que és espectacular. És espectacular, peliculon, espectacular peliculon, també. Película que te cria. Sí, eh? Sí, sí. Molt bona la proposta de Luichi, molt bona la proposta dels BSCO com sempre, que fa fa gots, programa també centenari i més enllà de de radiodrama. Continuem amb la música, amb la música combativa, en aquest cas, continuem amb el Pimpam pum, ens sembla que és el mestre de tecles, el que ens porta el tema Ferrangano. Capa un bastiu. Eh, i pues mira, com has vingut avui. Com he vingut? Com Tinc, has llevat? Av avui vinc amb dedicatòries de mica. only de dedicatòries. La primera va cap al programa que acaba de sonar cap al BCO. porta un tema especial pel BBC. no és una BSE. Però és un tema que està dedicat a un escriptor, el HP, el Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft. Lovercraft, sí. para los que no sabemos cómo se pronuncia. Love el Lovecraft, ¿no? El HC Lovecraft, claro. <laughs> es, un, es el precursor, diríamos, del, del terror cósmico ¿no? de Antiwand. Que no era tan eso tan de, de cómo diría del Diablo y cosas así que eran más tradicionales, sino es base más a certs mutaciones de humanos y extraterrestres, cosas de terrorífica. Terrat coses más raras. ¿no? Sí, sí. Terror cósmico. Y habían y había monts mostres en la literatura del H.P. Lovecraft. Cuarto milenio, vaya. Pues, Yo, aunque soy un amante del terror, pues he he buscado uh, esta conexión y porto un tema de los paralíticos, el punk rock clásico, ¿no? Podríam dir los paralíticos un tema que estiu Lovecraft. toñina. Amigo. Howard Phillips Lovecraft Mortea mi cerebro Un poco más retorcido Morador de las tinieblas Con rojo sanguinolento Sanguinolento Susurra esta canción El no noches de tormenta. Su sombra está acabando, muy cerca del cementerio. Muy cerca todas las ratas, ahora son sepultureros. We love love love love love craft HP Lovecraft, com dèiem, <ríe> també sonant en primícia aquí al Pim Pam Pum, si un dedicada al TCO. Un sovent clàssic, eh? clàssic, clàssic, de, sí. de la vieja escola. Eh? Fora sí. de micro dèiem que, que, que ens acordava aquí en grup. Els Paràlisis permanents. Aquests, els Paràlisis Bé, Permanentes. Paralisis no, no. Permanente, Paralíticos. Ah, estan ahí, no? Algo ahí, algo ahí. Segueix la música bona, segueix, seguim aquí en directe a l'Ajur, que fa Patxoca, amb tota la gent de Terrassa, amb tota la gent de Barberà, amb tota la gent de Sabadell que han vingut aquí. Bueno, estem regalats i regalades. Això no s'atura, cap on va? Cap on va, cap on va. Se'n va cap allà, al fons al fons de la taula. Sí, el se Moya. Se'n va cap la mamma negra, que per ser abans amb els nervis del directe no he explicat de què va la mamma negra. I res, vam néixer aquest, aquest any mateix. Vem començar amb, amb la música negra, el que ens agrada moltíssim. Uh, funky, rigui, soul, uh, rocksteady, ska... I res. <coughs> perdó, perdó. El fumadero. Uh, I ara es porto als granadians. Granadians de l'espai exterior, un grup granadenc Uh, que fan skinhead reggae bastant pur de finals dels 90. Uh, totes les cançons són, tenen un toc d'amor, de, de, de riure, d'humor i a, a ritmes caribenys. Uh, res, us deixo amb la cançó Mentirosa, bastant graciosa, i uh, allà ja va, Mentirosa, de gran adians. Sí, el tema aquest, mentirosa. Mentirosa, mentirosa. L'Ayer, mentidera, seria, no? Sí, anglès. I ara continuo jo portant... Bueno, us vull explicar que nosaltres al BCO no només fem bandes sonores de pel·lícules, sinó que també posem bandes sonores de sèries i ja tirem una mica la nostàlgia, no? I, I posem coses molt cutres i molt friquis, però trobem petites joies que hi ha allà a l'imaginari col·lectiu que tenim alguns ja, que tenim una edat, i tampoc tanta edat, eh? o sigui, un poc. I... I aquesta segur que la recordareu, que era una sèrie d'institut. De... Si, no, si no escolteu, podeu llegir els llavis. Vale? I si no, ja farem una traducció després simultània aquí. No us preocupeu per això. Escoltarem ara un tema que es diu Safe by the Bell. Sabeu quin és o no? Sí, És sí, sí, sí. és bastant guitarrero guapo, va. Donaldy Ricky Rock it on my horse. Ja, ho he dit que era un tema molt ràpid perquè és una intro d'una sèrie o sigui. S hau S de la campana. Que grans. Quins records sabeu que el que feia d'escrits va acabarnt fent pel·lis porno. <ríe> és veritat, estan per Internet si busqueu les podeu trobar. deia ja venir. Molt, jo l' hecho. Una cosa molt underground. Molt... Bueno, no, no fa falta mirar-la. Molt bé, doncs continuant aquest especialíssim eh, 154 Pim Pam Pum amb la Mama Negra i els BCO aquí a la Jur de Terrassa continuarem amb un, amb un tema de, de l'espera vieja, aquesta banda madrilenya de hardcore punk feminista amb la Chincha a la veu la Helena a la guitarra, la Nita al baix i la, i la Dila a l'altra guitarra i la Noe a la bateria Noe Bataca <ríe> És un tema zarrangano, excepte de, de l'EP hardcore punk feminista que s'anomena Avorrida Quina canya li foten, eh? Perra Vieja partint la pana, reventant l'atzur. Van aparèixer aquestes i no veus, eh? Com? Seguiran sonant perquè... Com perquè aigua no de maig. Com aigua de maig. Espectaculars perra Vieja cançó pròpia del Pim Bam Pum, aquest programa de música combativa que fa avui 154 programes que està a la garella de radiotrama, música antifeixista, música antiracista, música antisexista i música anticapitalista. Ens en anem del hardcore al punk, passant pel punk rock, l'esca, el hip hop, el rap, etc etc amb un, de, amb un munt de gèneres i amb un munt de música que, que estem encantades sempre de, de poder-vos oferir. Uh, continua, continua aquesta edició especial des de l'Ajurt, em sembla que m'agafa el relleu al Mulla. Sí, seguim cap a la música negra. Uh, la mamba selecta, la mamba selecciona. Bé, bueno, realment jo selecciono. Una de les meves bandes preferides de uh, política i musicalment uh, són els Redskins, uh, banda anglesa de finals dels 80, caracteritats per lletres carregades de, de contingut polític uh, i per un estil bastant peculiar, perquè tracten uh, des de soul, uh, rockabilly fins al punk rock, i les seves questons són molt ballables i rítmiques. Uh, us porto un tema que es diu Let's make it work, uh, que parla sobre l'esperit militant, uh, el que ens fa que ens llevem cada matí amb, amb ganes de canviar-ho tot, de xupar en mil assemblees, d'actes, manis, i perquè sí, perquè farem, farem que funcioni, hòstia, i Let's make it work, de Redskins. De unidor, de unidor, de unidor. Gracias Skins, gracias Skins. Sí, sí. no la Vamba Negra atrapitxan eh? fort, eh. Trepitxant fort, sí, sí. Els hauran de fitxar, eh? porten, tenen... porten pocs programes, però els que tira És el meu segon, realment. Fan pujar, eh? fan pujar el pa, eh? Jo penso, sempre, penso, quins programes esculteria jo? Pues el Pim Pam Pum i la Vamba Negra l'esculteria. Jo, el meu programa potser no. Jo potser... pues el teu programa el veig molt interessant. El... Sempre li traieu molt, molt de fila a totes les coses. I, i, i m'agraden els videoclips que feia, els, els curs que feia. El... La... Hòstia, eh, ja... Teníem uns quants guapos. Uns quants el de l'undimiento va ser espectacular. Tornarem tornarem a fer algun vídeo així, ja, ho, ja veureu que sí, segur. I ara continuem perquè tenim nosaltres una, una petita debilitat amb, amb un actor... Que potser jo sé, potser no és compartida aquesta debilitat, però el Bruce Willis ens agrada molt, el, el Jaume sí. i a mi, pues, tenim com un, una fixació amb ell. A mi em recorda una mica el meu pare. Eh, Sempre li dic... Eh, jo... sí. Un calvo com mala hòstia. <laughs> un poc o sí, un poc o sí. Però, no sé, si, si Freud m'analitzés i tal, potser no trauria alguna història sexual. Però posarem una... Era un crac de les pel·is d'acció, el home. Que... Clar, I va començar, va començar fent una sèrie romanticona, eh, d'això. Ah, sí? Sí, sí. Vull... Bruce Willis, quan va fer la Jungra de Cristal, no estaven segurs de que fes el paper bé. I al final s'acaba oh, consolidant en pel·lis d'acció. I posarem... Mita un tema de la tercera pel·li que va fer juntament amb el Jeremy Irons i el Samuel L. Jackson, que és de la jungla Crystal 3, Summer in the City. Town, in, the city. Down, in the city all around. People look walking on the sidewalk harder than a mattress yeah. but at night different world go out and find a girl come on come on and dance all night just by the heat it'll be all right and brave don't you know what's a pity in the days can't be like the nights in the summer in the city in the summer in the summer Now I'm eating in a city just so fine and looking so pretty Cool cat looking for a kidty Go look in every corner city July I'm wheezing like a bus stop running upstairs gonna meet you on the rooftop But the night it's different well go out and find a girl Come on come on that's all night Just by the need be all right and babe Don't you know it's a fitting the days can't be like the nights in the summer in the city in the summer in the city the city, back of my neck, getting dirty and gritty. Been down, isn't it a pity? does seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But now a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, if that's all right. Despite the heat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days? Can't be like the nights in the summer in the city. Summer in the city. Vaya tema. <ríe> Vaya tema se ha tirat al mestre Luigi. ¿En qué seguimos ahora? Vinga, seguim, seguim? A seguir, ¿no? Seguim amb el, seguim tip, amb el programilla, amb que això no s'atura. Seguim des de l'Ajur. Sí. que ens portas, Manolo? Pues os a... Vinc des de les Gavarres fins a, a Galicia. Porto el O Garbanzo Negro. O Garbanzo Negro. I porto <ríe> del seu, no. seu sí. Busca Vidas porto una versionaca de la mítica cançó de Roja la Bomba que ja vaig portar una vegada la de la cançó de Cert. de veritat, no? I avui porto, bueno, d'aquest grup que a mi a mi em, em mola molt perquè es toquen un folk, com es toquen un punt, com es foten una escala perllà i hostia. I això sempre baixa. música alegre, música festiva, però sí sí, sí, sí sí que és veritat que a nivell de registre fan una mica el, el que els hi dona la gana. Aquesta com a mínim ja ja va breu que, que bueno, que és un tema clau. Que... Ahí va. Fomele toñina. Folli. Opa! Ahí va, combinació de ritmes brutals amb els O Garbanzo des de Galícia. O Garbanzo Neiro donant-t'ho tot, espectacular, Manolo, la que t'acabes de tirar, la coneixia, és un pedazo sí, de no? tema que no havia sonat aquí al pim-pam, brutal, gore, brutal, brutal, molt, molt eh? guapa, molt guapa. Continua aquest programa especial, continuem des de la Jura en directe, continuem aquí a Ràdio Trama, ens sembla que va el company de la Mamba Negra. De la Mamba Negra, ens enganyem un altre, altre cop els dritmes negres. Uh, seré breu, seré breu perquè ens n'anem cap als Estats Units uh, amb conmemoració de... En breus farà dos anys que va morir la Eta James, sempre estarà als nostres cors, i res, amb uh, bueno, mètica cantant de, de finals dels anys 60, uh, que tocava el soul, ritme en blues i bueno, van fer un, un, un àlbum en comemoració de la seva mort amb temes no gravats i gravats d'aquesta mítica cantant i us porto un d'ells que és uh, Seven Days Pool, en anglès no tinc una pronunciació massa bona però bueno, seria algo així, i res, és una de les poques cançons que d'Eta James que era del de, de, de gènere Northern Soul, i, i res, bueno, allà va, Seven Days Pool d'Eta James. Monday I'm gonna love you and on a Tuesday I'm gonna hug you and on a Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday gonna love you I work for your baby work my hand to the phone Care for your baby till the cows come home. do for your baby for the love that I seek sleep for your baby Música negra de la bona, de la bona, de la bona. Molt no, bé. déu nhi eh. molla. Que es gran, és, el, el ballet, eh? Has vingut, has vingut ben preparat, eh, tio. Quin flow, tè, quin flow. Que condena, molt guapa, molt guapa la proposta de la gent de la mamba. Continua, continua la música combativa, continua la música... Em sembla que ara va al... Al BCO, nen. Al BCO, no tornem. va la música combativa, va la música de pel·lícula. De pel·lícula, però tornem i amb... Eh, lo que vec aquí m'agrada. Amb un grup de... A mi aquest grup m'agrada molt personalment perquè barregen el Cachondeo i la música canyera. Són una penya que... vamos La banda sonora de la meva vida són Devcon 2. <laughs> <o> sigui, <laughs> tu, faries, tu faries bona feina al Pim Bam Pum, eh? Diu? Jo podria, podria... Podria viure només escoltant Devcon 2. Que te digo. <laughs> I, clar, parlem d'Àlex de la Iglesia que és el director d'aquesta pel·lícula Acción Mutante i tot, tothom sap que Àlex de la Grècia la va cagar quan va deixar de posar con 2 a les bandes sonores de les seves pel·lícules. Està clar. Les seves Porque pel·lícules que han fet més, ja... Havia fet també el Dia de segura. la Bèstia, no? El Dia de la Bèstia també. amb Excel·lent, 666 Santiago Segura. I la banda sonora de con 2. Sí sí, sí, sí, sí, així és. I quan va començar a fer aquestes coses que fa ara, que jo, bueno, no, no, no magran gaire, però bueno, a gustos colors diuen... Y re, no m'enrollo més, jo us deixo amb acció mutante. Acció mutante. Te de despont dos. Ah, Te mazarrangano. Eh, temes de de de Puerto Melenio, no? Puerto Melenio. Peliculon. Jo jo, Qui no sacó de l'arroyo i jo hoixo lo que sois? un robot. Qui kersois ahora? Mutante, mutante, mutante. Eh? Aquí estamos otra vez, veis, aquí estamos otra vez. ¡Adiós! ¡Venganza de progreso! Arribamos el cotitio, subimos el reto. ¡Ven a la casa, más pique, más Juste de ciega. Juste de Para que se mutila que se protesta y nos lleva. Le llamamos con turistas, que vamos sin nada. Es eso, se Son brusanos. Y con los descuentos de ciclista, sobrevamos a donde segura Stefano, bonista. Sonos peligrosos. Somos con dinero. Pero limpese el instante. Si ámlo menos Esto no es un juego. Es un putante. Haz yo Acción Haz Acción putante. Haz yo putante. Haz Saga en cor por tu el tuydo Esta cocina nos mantiene suprimidos Motivación por decreto Queda perdido ser un hombre entero Cojos, si peralíticos Unirnos a la causa, juntos lo queremos Capitán, si liberizar al acero No siento las piernas Nos vemos orgullosos siguiendo sus pasos Que no, que no, que no veo Podremos ser héroes, sin descanso Con la derecha la el de baño Podremos ser héroes sin piernas y manos Topolista, ¡Qué glorioso! Somos guerreros. Terroristas Hatsyo footage Hatsyo footage Hatsyo footage Hatsyo footage Hatsyo footage Hatsyo footage Arrànga del Parlament. Usa Brutal. Me lo he ganado, me he brutal, ganado. Luigi sí, sí, brutal, Luigi, tío. Luigi, tío. Proposta incomparable. tot el cinema, eh? Tot el cinema. No. Sí, sí, sí, és, és així. <laughs> Continua aquest programa especial, seguim aquí des de, des de la Júlia en directe uh, per de streaming. Um, em sembla que va el Ricky ara sí, tirar sí, una sí. de les seves, una em, gardeleta bona. Em torna a a mi, porto, continua amb els homenatges, ho havia dit no sé quantes cançons fa ja, perquè és un festival avui, però ara li toca la mama negra, porto una per vosaltres. Gràcies. He, he de dir que soc un ignorant en el, en el, vostre, en el vostre gènere, no... He estado a ver cómo os podía hacer un homenaje, no, no, no, no lo sabía bien bien. Al final he encontrado un concepto que es llama Afropunk. <laughs> Afro haciendo punk? Afropunk. Y he encontrado una banda que son precursores del, del hardcore punk. Gente, la banda íntegramente de, de negres, de, de Estados Unidos. De Washington, creo que son las bandas. Sí se Bad Brains y trae un tema que se llama Ay, Agans, Ay ¿Qué temo? Ya veréis que hago una tralla per ser de la época que son Déu-n'hi-do, déu, déu chicha folle, Déu-n'hi-do Déu-n'hi-do L'ambient que fa Pachoc Ara mateix a l'Azur La gent de Terrassa com se les gasta Espectacular el que estem Quin veient Quin caritu que tenen aquí muntat eh? I de Barberà, i de Sardanyola yeah. I, I de Sabadell Vallès United Vallès United totalment. Nova York, San Francisco <laughs> Las Vegas, Massachusetts Los Angeles i seguim, i seguim. Eh! Eh! Que bé, que bé, ara. Això no, satura, ara... Eh? Això no s'atura, continua, el Luchi, continua el BCO. Qui li toca? Qui li toca? Qui li toca, toca a tal? mi ara ara trenco, trenco una mica... Trenco molt les, perquè el BCO també fem una cosa que ens agrada molt, que és canviar de, canviar de registre totalment. I ara portem molta traia, molta estona així, no? Hem fet tot temes traillerillos, tot tal... ¿Vols baixar el ritme? ¿Te fico la motoserra o no? Bueno, baixar el ritme tampoc, no és baixar el ritme. Et baixes la cresta. Dale, dale. Baixes la cresta no és baixar el ritme, no. és canviar de registre. Vale, vale. vale. I vale, us vale. posaré un tema de Camarón. Venga. Que és Volando Boy. Miren los chichos. Baixa. Ay, los chichos, mierda, me he equivocado. <risos> esto, esto se puede arreglar luego, ¿no? Ahí esto se corta. Torno a la... comenzar y después. Postproducción. Hola, soy el Luigi. Ahora vamos a poner eh, los chichos. Volando voy de la película de no la peli a tapas, pero eso es igual, va. Volando voy de los chichos. Hostia. Me, me van a matar a ver. Uh, recorda'm que et mati després d'aquesta, tio, espectacular això ha quedat gravat ja pel Bim Bam Boom eh? sí, sí, sí, així entra és. dintre el programa Bim Bam boom, així és, així és. han sonat los chichos, així. que no camarón perdón, por Dios, mata, por si di por Dios. després del Contrim Bam Pum de Lara, és el més freak que ha succeït en aquest programa de música combativa dona'm temps, temps ja es dir, ja es dir molt bé, aquí amb més música, aquesta sí combativa ens en anem amb els Dissidència, aquesta banda de punt rock reivindicatiu formada a la localitat de a Alacant, als peixos catalans, amb el Xus, el Hippi, el Juanjo i el Nano. Uh, és un temazo, és un nou tema que s'anomena Em Libre, que està extret de l'últim LP, del nou LP de, de la banda, que s'anomena La Disciplina de la Misèria i que és d'aquest 2015 i fa només tres dies que ha sortit a la llum. Gaudiu-la. I això l'únic ni ho crea això, eh? Chicha, chicha. Que... Primicia. Respirar el mismo aire que mis carteleros no me apetece Y a mi hora de tiempo libre renuncio voluntariamente Pueden compartir misionero y carcerero que no sea el aire que pueda ver allá afuera quiero que solo no sea la condena quiero que solo no sea... Ni ni dio la que te suele llegar sola y se va tal cual ha llegado, un recurso judicial de los participantes del tribunal. Viste de una ley previamente escrita. Que condena humana conducta. Que condena humana De mierda, la gente cumple condena en la calle. Privados de libertad o oh, privados de dignidad. Juntas serán las palabras dulces, los besos que nada quedan. Todos son partidarios de la empatía. Mientras mantengan el culo fuera, mientras mantengan el Capaz de comprender que la coacción solo es bien recibida Cuando es ejercida desde arriba Cuando es ejercida desde arriba tú Pude aprender tanta cosa entre tanto recursos vestidos iguales Excepto cuál igual es el hecho concreto que nos convierte en criminales Que han enseñado a odiar a la marginal de en cambio te parecen normales los continuos fraudes fiscales, los continuos fraudes fiscales. Respirar el mismo aire que mis cantereros no me apetece y a mi hora del tiempo libre renuncio voluntariamente. Puedes hacerte Y fijar la mirada en cualquier otro lado Pero por más que intentes lavar tus manos Opa, dissidència. Sí, sí, wow. Dissidència torna, no? Sí. Van parlar fa poc d'un nou CD que van flipar. Sí és, sí, és és, és, és, és, és això. això és és un nou CD cantet que s'anomena la disciplina de la misèria que fa tres dies que ha vist la llum que, que ha sortit i torna, torna a Dissidencia, la mítica banda valenciana. Jo els escoltava quan va repartir publicitat. Sí, sí, o sigui... Vivo libre, Jo 5 sabia... cadenas. Aquesta era, era la eh, meva cinta eh... que tenia per anar a repartir amb el bus, Jo els, jo els <ríe> havia vist <fixi> en directe a la Hamza, a la Hamza, eh? A Sants. Bueno, okay, déu de, nhi yeah, do. de Seguim amb més música, continua aquest uh, especial, especial uh, programa. Eh, volem continuar-lo donant una informació ja sabeu que, per les que no ho sapigueu, també ho diem, que en el pim pam pum sempre fem una secció que és l'agenda avui no donarem gaire la xapa però sí que volem parlar de la primera trobada jove aquí a Terrassa la gent jove de Terrassa s'ajunta s'ajunta demà a partir de les 10 i mitja amb activitats esportives i lúdiques a les dues hi haurà un dinar de Carmanyola, a les 4 de la tarda tallers i debats i a les vint, a les 8 de la tarda, actuació de grups de cultura popular amb Diables de Terrassa, eh, Bargans del campus de Terrassa i Diables de Sant Pere Nord. A més a més, a les nou del vespre hi haurà sopar a preus populars i concert amb This is Riot, Albert Cox, Synergia, Intentex, el Marius Intentex, també un clàssic d'aquí de l'Azur, i La flor de l'Otro. Això, com dient, tot serà demà a la plaça eh, Didó. No hi falteu penya, la penya de Terrassa, que, que ens escolti, la penya que estigui per aquí, que faci, que faci costat. Seguim amb més música de la bona, seguim amb aquest especial... Ens la, mamba, ara... la mamba, la ara, mamba. Ara, torna la mamba. Ah. Molla. Sorprèn-nos. Uh, Estàvem abans als Estats Units, ens hem quedat amb Estats Units amb, amb el Sul, de James, ara ens anem cap a... Cap, bueno, quedem als Estats Units, però ens anem cap a, a l'SK. Uh, us porto un tema que és una versió de, de Justin Hines and the Thumbnais, d'una mítica banda d'esk de jamaicà dels anys 50 a Jamaica, i és una versió d'Amy Wainhouse, que ens va deixar el 2009, gran veu, gran persona, uh, va, va gravar un àlbum, ella feia soul, i va gravar un àlbum de, de, de Sky Riggie. I us deixo amb, amb Your Wondering Now, un temazo de, de Gary Winehouse. Bona pinta, eh? Ahí. No passa nada. Brutal, Apur apurant, apurant, espectacular, yeah, yeah. tema pedazo de ska que s'acaba de tirar, el mestre Moya, de brutal, la mamba negra brutal, a l'Ajur. I esteu tardant a fer més programes, eh, companys? Amb breus, amb breus, tenim... Ficau-vos-hi, ficau que, una... que això un... pinta molt bé. Tenim una baixa, tenim el Carlos Lara, que des d'aquí li enviem un gran, gran ànim. Un pesazo i un abrazo, Lara. Un abrazo, Lara, i el Patxe que corra però amb bueno, breus ja haurà un programa, segur, sí o sí. Seguim, Molt bona. Continua, això no s'atura, seguim endavant, segui, segueix aquest programa amb... Seguim amb el pim-pam-pum pim i, i, i seguim amb la música combativa i ara vinc amb un tema perquè bueno, eh, aquest tema parla sobre, eh, sobre una situació que, que ens està passant que ens està passant el, tant a Terrassa com a Sabadell, com a Barberà, com a Cerdanyola... Que, que són tota aquesta escòria de, de grupuscles feixistes, totes les plataformes per Catalunya, totes les aliances nacionals, totes les Espanyes 2000 de merda. Bussanos! I, i, i, I, bueno, porto un tema... Gentusa! Un que, que des del meu punt de vista parla molt bé d'això i de moltes coses més, un grup que a mi m'encanta. Eh, un grup de punt hardcore anarquista des de Madrid, que són els indios, i porto un temazo que es diu Alerta Antifascista, y y es eso yo desde allá siempre siempre en la lucha por la libertad contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Alerta, alerta antifascista. La no dona que la va matar. No que ha d'una última vegada. Vamos sorprendendo a puertas, que no encerrar-li una vegada. que yeah, tu Jo, jo, jo alerta, alerta, alerta, antifascista. alerta antifascista, mai més en joc contra ningú. Sin dios, fotem-li canya el pim-pam-pum. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ens pugem en les crestes, no, Riqui? Sí, jo ara baixaré una mica al ritme, perquè se m'han acabat els homenatges de, de programes i ara... Ara ve doncs la resta, que ho... són temes que volia dedicar doncs, a la gent d'aquí. No? La primera és un tema de banda hachís, que es diu Mas Locales, des del seu disc Què passa en el Mundo, que és el que necessitem, no? més ocupes, més centres socials, més casals, llocs on poder expressar les nostres idees sense cap lligams, sense cap obstacle. Y bueno, para toda esta gente que lucha, me han dejado más locales. Vinga, Ivan de Hachis. Sociales, guapíssima, guapíssima, Riqui. És es necessari, és necessari. I tant que sí. Espectacular la, la proposta que ens porta, com sempre, el mestre Tecles. Fem pujar el pa, fem pujar tot plegat aquí a l'atzur. Continuem amb aquest especialíssim 154. Portes? Els... Que portes? Comença a arribar el caviaret. Sí? Això no sí, jo sí, ho conec, sí, sí. em sembla, això, eh? Ja ho ja ho veuràs. Són els Corfort, una banda doi i rock proletari, comunista, i estic a punt de Vilafranca del Penedès, Vilafranca del Penedès, que d'aquí a poquet anirem... Eh, eh, es... Una semaneta, una semaneta. Ja ho veureu, ja ho veureu. Acabo de comprar-me el tiquet de bus per anar cap allà. Ah, sí? Per anar i tornar. Sí. Bé, bé, bé. Aquí Terrassa ja, ja el tenim plà, sembla. Tens no volen, a celles no ens volen. A tope. De no, volen. no, no, ho dic, no no de per això. No, no. A tope. Ascor fora. Aquesta banda, com deiem, Vilafranquina, amb l'Oriol, el Diaiu, l'Avinyó, el Marc i el, i el Xuta. Eh, porto un tema Serràngano, eh, que s'anomena El Vesper de la Gloriosa, extret del, del videoclip homònim, aquesta paraula que tant s'agrada al Pimp Pam Pum i que i que és un, és un homenatge a totes les ciutadones antifranquistes i que vull dedicar molt molt especialment a la meva companya de vida, a la meva Noelia, a la meva estimada, que està per aquí també, com sempre. No, no podia faltar. Omri, cor fort, el vesper de la Gloriosa. Música oh. oh. oh. oh. oh. Fort, fort, fotec-li canya, fotec-li clar que sí, xicha. Els que fan motors de cara al 18 d'abril, eh? Tonyina, I ja, tant que sí. Heu vis que ara ja el pim pam ens ha deixat de banda, la resta de programes. Sí, sí, no? Ja que... ens han posat com cap aquí per... <laughs> ja, <saps? laughs> estem ja al final. Home, vinga, vinga. La música negra mola i tal, però... Pot... Mentida, mentida, això. <laughs> és un, un pim-pam-pum, això. <laughs> es que són majoria. Això és es una democràcia, tio. <laughs> <laughs> no, por favor. Això és... Es... Bueno, us estimem, us estimem. I tal com la cresta, tranqui. De fet, els programes de, de raiotrama tots són tal com Ragen. Sí, sí, no, això, això està clar. Sí, és així. Ja està bé. No? Així ens agrada fer-ho. I tal com raja, ens agrada molt la mamba negra i, i el BCO, però ens anem cap a, cap a Berlín amb un grup de Skate Punk amb un tema que, bueno, que porta la mateixa temàtica que, que el tema dels de, de indios, Porto un grup que es diu ZSK, des de, des de Berlín, que ja he dit, i és un tema que es diu antifascista, o antifascista en alemany. Que... Antifascisten. No, antifascisten. Antifascisten. Antifascisten. Antifascisten. I ja hi va, per acabar, així, així m'acomiado jo. Vinga, no, som-hi. Teraia. ...en Dresden, en un aufmarsch von Rechtsextremen verhindert. Alert alert, alert alert Alert Nazi Faschist Alert Alert Alert Nazi Faschist Alert Alert Alert Nazi Faschist Alert Alert Alert Nazi Faschist Alert Alert Alert Nazi Ahí van des de, de Toro. des de Berlín fotent-li canya en ous d'aquest matí. Ahí va, antifascista. Hudenborgen. Bona tralla, eh? Bona, Bona tralla. tralla. tralla. tralla. No? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el temazo que s'acaba tirar també el mestre Manolo des de, de Barberà del Vallès partint la pana. Tocant tots els pals, eh? Tots tot els racons. Ja te digo. Déu-n'hi-do. Ja déu-n'hi-do si, si hem tocat pals aquesta nit. Eh, penya, això s'acaba. Bàsicament, el missatge principal és que això s'acaba. Arribem a, a la fi d'aquest programa especialíssim des de, de l'Ajur, amb col·laboració de, de la Mamba Negra, el BCO i el Pim Pam Pum. Ha sigut un goig estar amb totes vosaltres. Ha sigut un goig que, que ens hagueu escoltat allà on estigueu. Uh, no sé si la penya de la, de la taula vol afegir alguna cosa. Ha sigut superbonic, eh, un plaer, ho hem de tornar a fer... Hem, hem, hem vist que qualla bé, no? L'assumpto, qualla sí, bé. Això Així, cadascú, és el, el mix aquest. Cadascú les nostres històries i... I, I de fet, tornarà una Macedònia guapa sí, d'avui a un buit i de fet tornarà a... d'hora perquè el 17 d'abril si no m'equivoco, que és el divendres que ve estarem al casal popular i cultural al Buirac de, de Cerdanyola divendres vinent, ja, eh? divendres vinent ja sí, sí, sí, això sí, m'ho sí. he d'apuntar jo perquè no, no me'n recordo apunta, apunta això apunta és l'on el... la... tour amb això ens acomiadem, ens acomiadem també amb un parell de temes com sempre em sembla que el primer el tira el primer el tiro jo también siguiendo los homenajes a todos nosaltres ara ya es per todos nosaltres Claro que sí. El grupo en cuestión es, son el Fiasco, desde Sarriá de Ter, unos clásicos aquí el programa, es un tema que ya ha sonado, se llama Poder Popular, es una versión en realidad, pero bueno, Poder Popular... Es un perdallón, es un perdallón del sí, Fiasco desde Sarriá de, de Ter. Por todas assemble, las asambleas de estudiantes que ha per aquí, les asambleas de jóvenes, per la CUP, por los... Per el, el, el, el, el nou col·lectiu la nova gata-àcrata que es diuen en Batzac uh, per, tots, uh, uh. per tots nosaltres els que tirem endavant la, les lluites populars un tema de fiasco, poder popular que no, no hi ha res més per dir. I, i per, per acabar-ho d'enllestir els inadaptats que, que els veurem ben aviat en directe la mítica banda de Vilafranca del Penedès amb l'Àlex, el Joaquim el eh, Xuta, el Terasho el Bull i el Xavi Uh, tema Zarrangano no us ho creureu, penya no us ho creureu. Aquest, aquesta cançó no havia sonat al pim pam pum no pot ser, sí, no és, quan, és, quan és, ho vaig veure no vas, vas estar a punt de posar no a, a plorar de l'emoció me'ls escoltaré tot això és de des de la maqueta des de la maqueta del 1991 que avisa el nostre idó dedicada ben especialment al Roura Xic al, al meu amic al meu company, el Pol el Pol Roura d'aquí de, de de d'Aull Estrell exalumne meu de de cinquè i per tota la penya que s'ocurra aquí a Terrassa, ha sigut un goig i una patxoca estar amb totes vosaltres i compartir aquesta estona. Ens acomiadem amb els dos temes i com sempre diem, família, ens trobem... A la xarxa. I pels carrers. Déu, Adéu, siau. Salut i revolta.